Boa tarde, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde Galegos Novaix, donde vamos a botar dúas oriñas, pois falándovos en galego e divulgando cousas cos nosos convidados. Así que, moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, benvido, querido Armando. Que xa te notaban a faltar comezamos o ano 2025 sin a túa presencia pero que tamais ten unha rima un pouquinho especial desde 2025 pero que todo, con todo con eso a xente votaba ten falta e non está. e eu tamén, claro, lóxicamente benvido, querido Armando benvidos, queridos ointes dúos oreños de radio en galego aquí no galegos no vais para todos vosotros vamos a comenzar con música, non? si, sí, vamos a, como sempre é a salsa que demos vamos pois vamos con esa salsa veña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 Estavas lavar De parte que xa temos o outro lado do fio telefónico, o noso amigo Manuel, Manuel Rivero. Vamos a saudar, Baña. Vamos a falar con el que vamos a devolver moita cousa. Veña. Moi boa tarde, Manuel. Boa tarde, tarde moi Benvido e moitísimas gracias por atender a nosa chamada Porque sempre tens amabilidade de recibirnos tan tan curiosamente e tan agradablemente O que queremos de facer en, en público e, e aquí na antena Saudarte e felicitarse o ano, ainda que sea un poquinho retrasado pero Que, que é día daza 6 de xaneiro Pero suficiente como para que teñamos un día perfecto e, e, e, e, e, e un ano cheo de, de ventura, como, din, como se suele dicir, non? Será, estamos a tempo, será un ano excelente para a nosa cultura, para a nosa radio, para a nosa xente. Bueno, para a nosa cultura precisamente porque ti te has previsto, bueno, teño entendido que te has moitísima uh, uh, producción, eh, eh, eh, muitísimas cousas interesantes. Acabo de, de saber que eh, presentaste o libro da nosa grande San Pedro, Aurora San Pedro, ese outro mm -hmm. día. Por, por certo, Dime. por certo, por certo, sabes que, que o calendario científico escolar Carai. en 11 idiomas y a protagonista do día 15 que foi pois eh onte sí. eh, ese uh -huh. día dedicaron a nos Aurora a Aurora no calendario científico eh, escolar. Bueno, en, muy bien, y además, muy bien. Y ademais un novo libro, non? O novo libro, o novo libro, Peemios Bíteres de Honra 2024, sí. Aurora, San Pedro Piñeiro, da nosa científica. Extraordinario. Felicitacións, moitos parabéns por a parte que che toca, porque en realidade eso é un traballo que, bueno, de, de, como din algús, rato de biblioteca, casi. Sí, e tamén a fortuna que nese aspecto a Xunta de Galicia e apoiou-nos moito a parte cultural, publicou dúas edicións do primeiro libro, Universo Aurora San Pedro, e agora publicou tamén esta de, de Premio Erbítere de Honra 2024 da científica Aurora San Pedro, o cual era, era, era de publicar en un gratificante, difícil, costoso. Sí, e, pero, um, pero... O proceso de investigación, pero que teñas, quen se publique, pois... È... É unha fortuna. A parte dunha fortuna, é unha honra para toda a Baixa Limia, porto que é unha unha persoa que naceu precisamente na Baixa Limia. Entón, lóxicamente, sí, sí. honranos a todas as persoas que queremos esa zona de Galicia, esa comarca de Galicia tan feiticeira. Que, por certo, tan, nas túas investigacións parece ser que aparece outra grande muller, non? Que unha tal María das Dores arriba. Ah, mira, acabo de mandar o... O Correo ao Parlamento, o presidente do Parlamento, arrive foi outra das grandes mulleras, outra das eran desconcidas silenciada. Arribe hm mm, que teñen a sorte de de de, de, de ousar da súa amizade, da súa entelixencia. Eh, tuvo un proceso, bueno, eh foi unha gran loita do obraria política sindical. Ela presentouse a selección dos 77 carxilas do Partido Socialista Galego, sacaron un excelente resultado, a pesar das seis mil e pico votos só eran era moitos votos, a pesar de que a esquerda iba moi fragmentada eh, eh, eh, concorrían cuatro partidos carxilas eh, que levaban a denominación de socialista o cual eso dificultaba máis identificar as candidaturas e eh, mm -hmm. E sacaron un excelente resultado las seguintes Largo 82 fueron cualigados co bloque Lola pasou do cuarto lugar Largo 77 O sexto ou o séptimo lugar Sacaron Bós resultados Pero seguiron sin a cada representación E aí se foi diluindo Outro aspecto de Lola Parte da loita política Sindical era unha persona moi íntera Moi ética, moi reta Ela traballou moitísimo no Concilio Galeo Podemos decir Que a litúrxia En Galeo Foi obra mmm, Do profesor e sacerdote En aquel momento josé Martiño Montero Santalla E de Lola mm. eh? O salto na litúrxia en Galeo Que do salto da litúrxia en Galeo Veo o salto o resto da... Que é algo que non se ten estudiado moito Uh -huh. e, e o avance da leituxa en Aleo abriu moito frente no outro lado, foi pioneira ese aspecto a Erexa e, e foi, bueno, pues ela estuvo sempre cor máis débiles cor máis necesitados uh -huh. era unha persona brillante, austera íntegra Tiño todo. A ver, agora vou analizar a correspondencia, o seu como como meu, ¿eh? Sabes que mm. a persoa pola que sinto un sentim simple unha gran admiración foi por don Ricardo Carballo Calero, non claro. só mm. de convivir, tamén de, de coñecelo e de coincidir en moitos sitios. Lola, pois pues, tiño un vínculo de amizade fortísimo e entre os dous cruzáronse moitísima correspondencia. Moi ben. Todo o legado de don Ricardo está en o Parlamento de Galicia, e vou analizar un, para un capítulo do próximo libro de Lola mm. e a correspondencia entre esos dous intelectuais. Un traballo extraordinario que, ademais, paga a pena que, que, que te investigues sobre eso porque ti sempre estás moi relacionado co, coa docencia e tamén coa co, coa reivindicación galeguista ou do galego, do nos idioma, lóxicamente. O nos idioma, da nosa cultura e das persoas hai moitas persoas que de forma pode presa ou sutil se converten en verdadeiramente esquecida Lola faleceu en 2016 hmm. foi ponte como que andi e os esa nadie fala dela Ajá. Bueno, unha muller que paga a pena Recoñecer ao mesmo tempo Coñecela un, bo, un bocadiño máis Tale como estás dicindo E tal como vas a, a, a traballar nel, nela Para poder dar, dar máis Información a todos os que eh, Admiramos a túa lectura yo, bueno, Por lo menos o teu traballo De, de investigación Si, sí, o... e ademais Lola, Lola Foi un excelente escritor O seu libro de texto para... Ah, uh -huh para nenos, nenas desas de, bueno, de, de primeras etapas de bacharelato era unha maravilla que mm. pasa que despois non se reeditaron eh, as súas intervencións en congresos mm. porque ela estudiaban moitos temas e, pues, era unha gran comunicadora mm -hmm. e eu acabei descubriendo que Lola foi unha gran poeta que pasa que non publicou nada da súa poesía uh -huh. foi unha cousa moi similar como a Ernesto Guerra da Cal Ernesto ah. era un gran mm. escritor Un, un, un gran profesor un gran investigador e, ti, como se tiña un poquinho de pudor de publicar esa poesía claro, cuando descubrimos a poesía de rodacal que eso é unha maravilla ya claro. de Lola, por pouquiño que lín dame que tamén vai por aí e, e vamos ter a sorte aunque ela non quería que se publicara pero mm, a lo dela vamos publicar porque Eso ten que continuar. Claro, o que, hombre, eh. que me sorprende, ela era tan austera e tomaba café nunha cafetería, bueno, ia daba espaces tamén porque ela era daba unha, esas clases así desinhibidas en torno a un té, a un café na cafetería uh -huh. Avenida de Ferrol. Uh -huh. Se por na mesma mesa. Eu sobre esgoté, sobre esgoté, el ela aproveitaba todo. Ajá, era tan austera. Abríos con moito cuidadillo. Na, na cara interna que era en branco en cada, en cada sobre como se fora eh, o, o, a faixa dun puro, hai un poema son so, unha maravilla, maravilla Una unha maravilla ese conservador Entonces, así que desa de maneira de fumaba fumaba poesía <ríe> <risa> fumaba poesía o que pasa que era os sobres do té sí, eh, sí, sí. a modo da sabría como hay, con tanto cariño como foi a todas as cousas mm. e detrás de cada un de esos sobres é unha poesía moi íntima dorosa, né, porque la sufriu moito pola morte dos seus maus xoves mm. e é que é casi toda dedicada principalmente ao maior e eh, casi toda está dedicada a eles, por eso non quería que se publicara. Pero, bueno, eu pen, tiño esto sobrinho, vivo, ah, eu, ah, o que o era relación, mm. pois eu digo, bueno, eu penso que debemos cumplir a vontade de Lola, pero tamén a, lo, a, lunga, a lunga, a mí no sei o momento, leo unha poesía cando cando asesinaron aqueles dous rapaces, porque Lola tiña raíces vascas, o seu primeiro apelido era arribe Arrive. Arrive xa investiguei o orixen do seu apelido, e me explicou moitas veces, pero agora xa saqué a parte onde xeou, etimolóxicamente, como xeou o Arrive, pasou de Arrabai a Arrive, como xeou. E donde naceu? <risas> donde, donde casi está a fonte? E <risas> entón se la te sentíase moi orgullosa, ya aquelas dous rapaces la esa bala que asesinaron y qué tal, aquella ella yo produció un gran impacto. Y yo volé un día así de repente re, que me encantó, eh? son esas cosas que que no pides, se que te dan, o respeto vin que la en una poesía íntima de ella se encontráramos ese poema. Mm. Eh? Era digno de de de darle luz tantos años después, pero no sé si se, se estará, yo no me atrevo a abrir a lo como que como como profanar algo dela, mm, no? mm, que, sí. que estaba bueno, ali. Sí, eh? sí, Pero bueno, sí. algo publicaremos porque hai que conocer a Lola Poeta. Si, sí, mas esa relación tan estreita coa familia, lóxicamente a familia procuraraxe sí. moita documentación, e seguro Toda, que... Xa me, claro. xa me, xa me enseñaron o, o, os documentos todos, todo que eles ten, aparte teño moita, sí. porque temos moitos amigos comuns, teño moita que de actos e de exilios onde coincidimos os dous. O sea non é que solamente sea ese arquivo, hai un arquivo grande en torno a ela porque un múdeme en ese círculo uh -huh. a verdad que un, un traballo fantástico que estás a facer e que nos estás a, a, a dar, dar a coñecer por certo, como, como van esas eh, investigacións ou polo menos ese traballo de, de recuperación de, de obras do donoso como un amigo xa xafinado eh, Xosela Mela Sí, ay tenía que por con ella, que no volvíntoca la, porque me va atrapando tempo, me va dando cousas. Sí, sí, sí, sí. eu ya agradezo moito o seu fillo a a a xa sen meu primo, meu dedo, que teño contacto con el, que me dixo que quería que eu eh, traballara o arquivo de seu pai. Claro Ajá. que vou traballar o arquivo de seu pai, o noso José, o merece. Para min é unha honra. Sí. Vou en mm, este ano, a agora isto, acabarei co de Lola non lle dou entrada a Maernada dou lle entrada a e Jorge eh, como Jorge, dice, sí, su, su, Jorge, sí, sí e sí, sí. entonces coordinamos, está tamén Rosa Rosa, bibliotecaria de Lobios claro que é persona extraordinaria ali temos tamén o nos amigos José Manuel, José Manuel. Que temos, yo sou irmão que, Manuel, sí, sí, Manuel tamén claro, e entonces eh, eu preciso un tempo hmm. de para estudiála, para analizála, para, para, para clasificála e para darlle luz a ese home que, que, que o merece. Que pasa? Non foi por decir decirle que me atrapan tantas cousas, claro. non outra, eh, pero buscarei un espacio este ano, eh, coordinando con Xorxe e eh, con Manuel, mm. según que ten acceso a, a casa e á documentación, e teño a Rosa, e teño tamén a Xosé Manuel, outro, sí. outro, outro amigo que conocía moito, que agora veus a vivir a a Lobios, daremos de forma ese estudio. E, aparte, temos un pilar moi importante que nos vai axudar. O profesor Barbosa Ajá. este ano veu o, o dar clase o O Colexio del Odio, o cual aí temos, e temos tamén o do Castro Laboreiro, Hombre. tanto levamento a que sí. tuvo moita relación tamén con con Xosé. Si, si, Tanto amigos, que, tanto que <risas> falaba. Sí, sí, sí, sí, sí. el falaba. presentei no seu, sí, sí. eh tamén estará interesadísimo en en participar. Aí vais vais a Noa Virxe do Xurice. Claro, eh? era a máis sí. resposta, claro. eh? Porque non podemos separar a a mela da Virxe do Xurice. Vai a ser unha honra no. extraordinaria para, para Baixa Limia e concretamente para Lobios sofeito feito de, de reivindicar esa, a, esa persoa que que aparte de de, de, de, de, de, de poñerle en valor de, de que che che demos algo de de de de, de interese ao menos o pouco, pero que hai que, que poñerlle máis en valor porque case case merece o nome o seu nome pois pues, a propia Biblia ou qualquer outra cousa algo que... A... Algo, algo me levamos a pedir. Eu contei, como fora a idea, sí. claro, como estaban ali, estaba tanta xente, claro, eh, consideraba-me amigo de, de la Mela, eu penso que era amigo de la Mela, pero claro, eu estaba longe, ele estaba longe, entonces claro. un día que fum ali, son esas cousas, entonces, pronto, estaba Rosa, mm. estaba X.C. Luís, sí, e dixen, se, se non femos algo por la Mela, devía ser xa o terceiro ano, así estar morece, Y no nada. Veredes como Onsai. Mm -hmm. Eh y eh, eh, entonces eso fue prender una mecha, esa mecha. No pode haber ver claro, eh, como volveremos ter un encontro en, en agosto. Creo que a segunda semana, más o menos marcaron una data ellos. Sí. Eh y a ver se paraixa temos preparado algo para poder publicar. A parte, teñen, eles tiñan moita relación cun editorial Penso que era portuguesa sí. Que era onde se publicaban os libros de Do nos amigo sí, sí. Moitos libros que que, que, que que ali se publicaban Teñan moita relación coa co, co baixa limia E coa fronteira, lóxicamente Xa, eso... que era un arraiano Ui Aparte era era moi similar a Lola él ¿eh? era esa persona prudente esa persona que escoitaba esa persona que sabía observar y era unha persona que respetaba a todo o mundo, non no era nada sectario ¿eh? sí. Lamela non era, non era o típico sectario que podes encontrarte, pero non el eh, escoitaba daba a súa opinión Eh, eu sempre teño esa imaxen que dixen Que na, na entrada que fixen Que non pudeñir debía estar eu en Pamplona ou, sí. ou fora Non sei mm. onde me colleu Ele é a nosa amiga Rosa, Rosa sí, sí. E eh, eu sempre estarei vendo Que aquela pluma sí. eh, Devía ser Batman ou así sí. eh, no. sí, sí, sí, E sí. Eh, aquela mirada pícara eh, A mi me sorprendeu <risas> Foi a primeira vez que Que mm. eh, coincidimos E eh, eh, a nosa amizade se nos rompeu máis moi ben, moi ben bueno, pois iso vai a ser unha honra para todos os que admiramos e queremos esa zona tan, tan feiticeira que ti tamén descubriches ou polo menos deixes a, a, a coñecer moi importante nese libro tamén que, que falado en Coro das Conchas non? Ah, si, sí, sí. ese libro é unha pena que non se reedite Coutra vez eu penso que si, sí, que o xa porque a Diputación sacou os primeiros 460res pero foi unha obra non venal, quer decir que é unha obra que non se é venta mandou a unha biblioteca eh, por aí e aí quedou é eh, un libro, pois mira se se, se, se sigue tanto que este, en, en diciembre do mes pasado na biblioteca de Lugo iban a fer un congreso dos encoros, pero de ámbito internacional sí, sí. e eh, me localizaron a mí para que fora eh, porque pues, tuveran referencia miña e tal Y entonces a ver si conseguimos que se reedite eh eh esté a disposición de todo o mundo. Eu fixi nesse libro unha síntese, um, un estudio mm. para que que esa primeira parte mía, a que alea e eh, vai a investigar calquera outro en coro, é como se fuera unha plantilla. Mm. Dáse todo exactamente igual. Ten as mismas variables, eh, tanto independentes como dependentes, e o mesmo resultado. Calquera en coro hm, mm. os procesos e as e os resultados tan negativos, por cierto. En claro. la mayoría dos casos dase en todos, porque parece que sí. os que un coqueo pau económico, mm. que palía o que é ese sofrimento. Sí. Eso ves tú. Sí. Con o lindoso pau sigue moi ben á xente, moi Que parece pois pues eso claro, compraron pisos a cada dorcillo fixeron sí. todo. Sí. Ay, amigo, pero ese é como un duelo Sí. mal curado Mal, mal, bastante mal curado. E outra cousa máis importante tamén que ti dabas a entender é que en realidade eso tense que poñer en valor e é importantísimo. Despois da explotación e despois do que de tantos anos como se está beneficiando pois pues, esas empresas, a ver, a ver, tiña que haber un pouquiño de compensación, en verdade, tiña que haber. No, no, non, hai, non hai, non traballan con esos criterios. Esa conciencia non aparece e esa conciencia atapan con con tres ou catres molas. Por exemplo, sei que fenosa, mm. pois sí, que que son esas excavacións do campamento romano de Atis mm. eh, e a asociación que o leva, que cada ano que é generosa, que se lle dá, que non lle dá, pero me parece perfecto. Eh, claro, a me parece extraordinario, pero requeres algo máis. Pero é pouco, algo, algo <risas> A lo máis por de eso, de, por de eso, de eso digo mentira. por eso digo que a cantidad de, de, de milleiros de millóns de euros que están a gañar despois da explotación tan continuada de tantos anos con... e, e despois de que das tropelías que sabemos que se fixeron es. a nosa arquitectura viaria que primeiro a ponte Pedriña estaba establecido que a sacaron do seu sitio e que tá, nada, é absolada, é quedou, fixaron unha eh, sí. gran obra que fixaron foi que lle fixeron uns encenzado dormión, e parece que vai estar intacta, parece que está intacta pois, azul, tou situación, pero a arquitectura diaria que sí. hai debaixo de Sencoro sí, sí. poltras, poldrados, pontes e eh, que nos, eu eu coñecín en Carballa agua, eu coñecin a a Ponte Cabanas. Aí restos megalíticos tamén. De todo. Bueno, bueno. El, el, esa zona nosa, esa mm. zona nosa é imposible encontrar un territorio a nivel mundial mm. que teña vestigios tan importantes de todas as culturas. Aí temos lo de todas. Isto. Claro, e claro. entonces, pois pues, si sí, non hai esa sensibilidade, non pois sei, no o nono sabemos xestionar ben o que nos pasa. A reivindicación que, que que debería que debería con, continuar a nivel de, Algo de... tan importante. Obriga que, que teñan por máis que digan que historias que no de que esas aguas estén limpas. Eso, esas augas a o primeiro que tiñan que ter. É pois lá pena ver ese que eu sempre digo, e agora sei que non se vai poder desembolsar. Pero entonces camen menos un gran lau interior que crea biodiversidad. Ah, ahí está. No hay ya no, non hai raza antes pero da miña aldea, me Lim... se sentío cruzar de rasc era inmenso, grandal, queda Sí, no queda sí. fauna ninguna, no queda nada, no queda nada porque es un depósito de residuos. Con, con contaminación demasiado alta, demasiado alta. Muy aquí. alta, muy, unos efectos perversos, todos tenemos a culpa, por, claro, de forma... Eu claro, no no vi, no puedo decir, pero parece como coporín general oh. si, tanto si. de forma directa como de forma indirecta que se aproveita que se vacía directamente un cor oh, claro. o cuán se medias. Si. A pesca, la pesca tradicional no queda nada. Non? Eh, no, no ah. non queda nada. O sea, que, foise todo, foise todo. La fauna, la si. flora, flora, que queda, es flora que en tiene un todo, no queda nada. Al ah. menos, cando menos, Tú, un ben que non daches, tú eres responsable Aí esta O que sea, é que esas aguas ten que ser da máxima calidad bueno. O gallo están, que... Están, os, están os portugueses abaixo mm. Que mira, que son escrupulosos Que son meticulosos, non? Pois eles están consumendo esa agua Unhos quilómetros máis abaixo E miran para outro lado Vaya por Deus Bueno É eh, eh, o que toca, non? É o que toca pues eh, no Manuel, podemos... Manuel. No, no, no. Manuel, sabes que a radio nos cativa cando temos que eh, eh, intervenir e eh, falar contigo sempre... Nos parece que non sei mudos <risa> De verdade que te agradecemos moitísimo <risa> estes minutos que nos dedicas, eh, aparte de agradecerche e felicitarte por ese traballo que estás a facer, eh, que bueno continuaremos en contacto para que para saber de esa de esas novas eh, ademais de do que do que tiñas pensado editar. Lógicamente eh, desexarte moitísimo éxito no traballo que estás a facer. Para min é eh, un gran honor recibir a vosacha chamá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 El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy Hi, and you're to Born to be Bad with Partitura da tarda Un programa de música clásica a l'abast de tothom Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4 a Radio Samboy la música clàssica a partitura de tarda Radio més de 40 anys amb tu Galegos Novaix por Armando Fernández y Julio Coghill Señora Señora tu almurtal Señora o oh, miña linda Rayana Virai Costas Virai Costas a Castela Virai Costas a Castela que rás ser castellano señora señora al mortal señora dual mortal a vos Xeira cravos, xeira cravos, xeira rosas, chira Bueno, xa temos o próximo convidado. Uh -huh. No cal, pois, vamos a divulgar moita cousa, porque esta é unha persoa moi sabia e vamos a falar con ela. Xeira cravos, xeira cravos, xeira rosas, xeira cravos... Falamos con, con Tatán Cuña, Eduardo Alberto... Bueno, o caso é que eh, eh, compre saudalo e eh, felicitar Joano tamén, non? É, eh, exactamente. Moi boa tarde, Tatán. Moi boa tarde. Eh, feliz ano para vos tamén. Que, que sigamos por aquí, por este camiño, eh, de cando un vez tempo para vernos eh, para falar como, de, como estamos facendo agora. De, de novidades bien. interesantes e cousas fantásticas que están próximas a ocorrer tamén, teño entendido porque m, coa colaboración ou polo menos participación de outras persoas, de, do, de ciñas de, de Portugal, vades a estrenar unha obra extraordinaria. teño entendido, non? Hombre, sabe xo que o programa de hoxe é moi rayano Falanse <risas> de moitas cousas da, Do outro lado da raya Incluso a usía ahora cantaba oh. Unha canción tamén rayana Sí E de comunicación Por iso vou tener un cachiño Da entrada Desta obra de, de teatro Que se chama Territorios de Liberdade Carai É un proxecto no que se reúnen os talentos Das compañías para sim teatro de Poua de Barcín, sí. Tansarina Títeres de Redondela, Ey. auspiciados On... polo centro dramático galego, non? Onde ti estás, en Tansariña, estás ti como o máximo sí, representante, estou lógico. Estou como representante de Tansarina, claro. neste caso non actúo, vale. pero sí que estou no proxecto, mm. estire en todo na parte de investigación, de Ajá, creación ¿eh? uh -huh. y aí me mantei ¿no? vale. Agora o vexo todo un pouco dende de, punto de vista podría decir do espectador casi. Bueno, más... de dirección por así decir casi. Exactamente. Xunto con Kiko Cadaval, e aí os dous eh bueno, meneando, facendo, meriando o, o os fios do, dos títeres, esses, digamos, ¿no? Kiko Cadaval que que conseguiu Eh, ...le va a la escena un texto escrito por Se Paredes... Ah. Eh, ...Se Paredes es un... ...bueno, un actor también... Eh, ...aparte de actor, es escritor de teatro... Uh -huh. ...de aquí da galego portugués... ...de sí. eh, portugués realmente él... ...pero vive en, en Cangas... Uh -huh. ...y bueno, eh, él hizo un trabajo muy minucioso porque acudiu a Coimbra para investigar porque o espectáculo Territorios de Liberdade sí. pois é unha amenaxe un, ao, ao 50 aniversario do, da revolución dos craveis dos sí, cravos sí, sí, sí, sí. en Portugal no? uh -huh. entón para eh, xin teatro eh, puxos en contato con nos con Tansarina uh -huh. porque querían facer unha obra de teatro e Eh, eh, bueno, pues, para conmemorar esta, esta data histórica onde se respirou daquela, aquel 25 de abril tanta liberdade, ¿no? sí. eh, por iso se chama Territorios de Liberdade, que, José Paredes, hábilmente o que fixo foi eh, reconstruir pasases da historia de Portugal desde o resicidio alá por o 1908 onde desaparece o último rei portugués eh, comeza a república ¿no? sí, sí, sí, ¿no? eh, en daquela eh, a través de dunha historia moi bonita porque como te dicen antes eh, se, se pare desfide en Galicia conllece moi ben os dous países e conseguiu artillar unha historia de dous de dous canteiros galegos ah. que os chaman a traballar a Portugal para eh, levantar un monumento que estaba destruido, que é o monumento á liberdade, non? Uh -huh. eh, curiosamente neste camiño eh a saír xa de Galiza entrando en Portugal eh atópanse coa liberdade que lles pide, por favor, que os acompañe, se si os pode acompañar para ir a Portugal, que a Leve entrará, porque atópase bueno se pois desvalida, e quere entrar a, en Portugal a buscar a, a súa filha, a, a a nova liberdade. ¿no? Claro. Eh, claro. Claro. En este camiño, que les fan estes, estes canteiros portugueses, digo, perdón, galegos, galego, sí. que... pois eh, a liberdade vai levando e conduciendo por por lugares eh onde van a topar retazos da historia portuguesa. Y es muy interesante porque hay partes de la historia de Portugal que incluso os propios portugueses que ven esta obra de teatro non coñecen. Y bueno, es como una especie de respirar un poco a memoria uh -huh. desde ya te digo, desde 1808 hasta hasta o 25 De, de, abril, de abril 1974 e claro. claro. bueno, creo que é eh, eh, para unha obra para, para disfrutala e eh, un pouco recoñecer sí. eh, que o 25 de abril non foi espontáneo claro. que aconteceron moitas cousas para que poidera acontecer ¿no? para preparar, bueno, unha preparación enorme que se vai a facer un, estrenando a, eh, comenzades, comenzades en Arteixo teño entendido a da Zasete de Xaneiro, non? Sí, mañán mesmo os están ensaiando en Redondela. Sí, sí. Uh -huh. Eu eh, son Porriño agora, Dale. pero eles están acabando de ensaiar en Redondela. Muy ben, para Arteixo para montar toda la E eh, mañán de Zasete sí. vais a estrar en Galicia por primeira vez. Territorio de espectáculo libertad. Territorios de De verdade. Bueno, dijete que nos, que nos ibas leer un, a ler algunha cousiña de, de, de ese traballo, pero pero si si, si che parece que é moi long, moi longo, non te preocupes que nós estamos encantados por lo menos coa descripción que nos estás a facer. Ese tal, sí. ese tal Se paredes, Separedes teremos que entrevistalo tamén. ¿Que te parece? Me parece genial. Él, para que se poña en contacto e vos conte isto é moitas Moitas máis cousas, non? Vale, vale. Porque... Pois, pois ti mesmo, eh, veña. Aquí temos retazos como, por exemplo, a liberdade sempre está a mudar de forma. Ah. Aparece, desaparece, ten un carácter tenue ou esplendente. Mm. É difícil de lograr, é máis difícil ainda de conservar en bo estado. Ah. Ah. Ah. O texto de ese paredes nos conduce por algúns episodios da historia portuguesa que era o que vos estaba comentando antes claro, claro, claro. E, e bueno eh, incluso hai algúnas partes esperpénticas como alguna charla entre o general Primo de Rivera e Sidonio país que foron dos dictadores no sí. caso español e no caso portugués eh, ten unha conversa bueno, extraordinaria que para no perder eh, viendo esta obra pero ¿no? eh, eh, bueno eh, o sin más galegos quieren facer un monumento cu cu artes de canteros eh, eh, entonces ahí inician esa viaje en esa vía se van a encontrar con todas estas historias eh, muy bien dirigidas por por chico cadaval Te, te, eu queria lhe preguntar unha cousa A Tatán A Tatán, Venga, a tatán lleve, lleve. Supoño cousa, verá sí. eh, Cando faz unha parede Por exemplo, para dividir Duas cintas sí. Sí. Esas pedras Que van Namás que colocadas Sin cemento ni nada Almenos por donde son eu Dícesille canteiro De pedra seca Ajá Si, sí, si sí. E ya outra pois pues, é de pedra mollada. Ah, non sei qual delas é a. Bueno, os nosos canteiros teñen muitísima eh, eh, tradición. Yo, eh, son artesáns en realidade, non? Si. Sí. Sí, bueno, eh, había nesta época, polos bueno, incluso nos 74, que é cando a Revolución dos Cravos, non? Uh -huh. e eh, anteriormente hai un trasiego de canteiros galegos que van traballar a Portugal uh -huh. eh, y, e viceversa. Despois hubo portugueses que viñeron aquí, a, a Galicia, a, Galicia, sí, a, sí. a traballar tamén. Uh -huh. Os portugueses galegos ian a portugueses eh, non precisamente para facer monumentos sí. eh, eu creo que traballaban máis nos adoquines das rúas sí. preparando ah, sí. ese tipo de traballo tan necesario para preparar os povos para poder caminar por eles e as carreteras mesmo, no? sí, sí, eh, sí. eu creo que, que por aí van máis os canteiros respecto ou cantería que me comentas de pedra mollada ou pedra seca, desconhezo bastante. O que sí que me interesa máis é a seca, porque aquí con que chove, sempre vou <risas> ter unha parede seca eh, a poder ser cunhada, cunha con unha doble parede, non, para vale, evitar a a ¿no? claro, claro. Bueno, pero bueno, algún día falaremos cun canteiro, ¿no? Claro que si, sí. eh, claro. es, ti estás moi moi enbuído en cosas interesantísimas aí tanto eh, no no teu ambiente con respecto a a tanxarina teatros, títeres, pero tamén sí. en outros producións, posto que hai pouquiño eh, falábamos dunha produ, dunha obra dun, dunha película e tamén falaban sí. tamén sabíamos dun traballo que se fixo, bueno, agora mesmo parece ser que algo importante con respecto a Illa de San Simón tamén sí. tiñes que dicir, sí. ¿verdad? Sí, bueno, gustaríame comentar efectivamente que a película de San Simón que dirixiu Miguel Ángel Delgado sí. xa está feita, xa, sí. xa está feita, xa está preparada. Ainda está sin estrear aquí sí. eh, Agardamos que se xa pronto Se mesmo farei con él sí, Precisamente sí. por este tema Porque ao parecer hubo um, Algunhas voces que din Que na Illa de Són Simón no Aconteceron eh, Cousas terribles ¿no? Como no. como fusilamentos Que sí, hai moita documentación Que está documentado que sí Que houve De pues, silamento na propia isla. Verdadeira estropalía, <risos> sí, señor, Y sí, sí, sí, sí, sí. verdadeira sí. Y parece que se quede ignorar isto, pero bueno, eh seguimos RR, creo que esta película vai dar muito que falar porque porque conta está muy bien documentada uh -huh. Miguel Ángel Delgado estuve tres anos uh -huh. documentándose a través do do fallado da memoria uh -huh. de claro. García por exemplo, con Caeiro e eh, compañía, eh e eh, consigue Eh, vai conseguir, en seguro, abrir eh, abrir os ollos a moita xente que ainda non sabe que esta illa foi unha illa de represión. Mm. Eh, en fin, eh, todo chegará, non? No, Eso é a noticia que pode que pode saír desta desta película, non? Claro. Por lo menos eh, crear unha conciencia histórica. Claro. E, e tamén esa, esa nominación que dixeron que que se comentaba con respecto a A Illa de San Simón, non? Que parece ser que declarase como como algo importante. Exacto. Sí. Esa contrapartida todo que estou falando agora que saíu unha noticia que vai ser declarada e já da memoria. Da non? memoria. Que da que memoria, xa que xa era, xa era hora de que se declarara porque xa, xa, sí, xa no tempo do vi partido aquí xa se conseguirá un adianto para que a illa fóra considerada illa da memoria Po eh, traballou moito para isto Luis Bará non de que político coñece político galego do no Bloco nacionalista galego que el pexou muitísimo para que a Illa fose reconhecida como Illa da de memoria. Eh, Despois botouse abaixo baixo todo e, e parece que agora se volve a recuperar. Declara... si sí, sí, a Illa de San Simón logra por fin pues, a declaración como lugar de memoria, que, además, con... bueno, é, é, é algo que, que conviña que todo o mundo reconhecera, ¿no? bueno, sí, ao mesmo tempo que sí. oficialmente oficialmente sí, sí, sí, sí, sí, sí. oficialmente Sobredor y bueno, oficialmente. parece que, que vaya adiante hmm. y que pronto tendremos noticias, porque de momento parece que que isto ten que ser todavía reafirmado, por decirlo de maneira bueno, manera, ¿no? bueno é, é certo que ademais merecía un homenaxe didáctico e reparador, porque naquel reparador, momento e, non todo o mundo e esta película vai ser, vai ser esa, esa reparación é ¿no? posta en, en valor tamén o feito de, que, de, de que, que, que, que que sí que película, pero que en realidad pon en valor moitas das cousas que ali so sucederon e que eh, compre que todo o mundo coñeza, non? e tine a oportunidade de, de participar como actor na película mm. e dos traballos que fiese coa dirección foi un pouco eh, ampararme eh, na miña propia memoria, no? é dicir, mm. eh, eu nací en Redondela porque o meu abó Alberto Marín Alcalde, que era escritor represaliado na illa de, de San Simón, pois chegou hasta aquí e aquí quedou miña avó Antonia despois mestra republicana e aquí nací eu, en Redondela xunto cos meus irmáns. Sí, sí. eh, en fin, que esa parte a, a investiguei e traballei moito para que o personaxe que fagoe una propia illa na desta película na ella de San Simón. Uh -huh. Este personaxe eh, le base por lo menos o nome de Alberto que o nome do meu, meu abó que, que, que ti levas tamén amenace, que ti tamén levas o nome del non Eduardo Alberto Eduardo Alberto, exactamente sí, Eduardo sí. por parte de, de unha boa e sí, sí. Alberto por parte de outra para que non se levaran mal moi ben, moi ben foi así e que... despois a decirvos finalmente mañan vou a, a un acto a Vigo mm. a, a presentación a roda de prensa no no Hotel Bahía de Vigo, uh -huh. de, do 75 aniversario da Editorial Galaxia. Uh -huh. eh, vou convidado porque, como son membro de Tansadina, sí. pois Tansadina vai facer un espectáculo que xa está en camiño para stear en 11 de marzo, xa falaremos del, uh -huh. eh, que se chama... Eh, a biblioteca galáctica contra a inteligencia artificial fantástica Fantástica, bon. Que quer pues... decir, un pouco o libro contra a inteligencia artificial. Mal empregada, sí. que é decir, a inteligencia de empregar mal, mal empregada, emplegada, non? A inteligencia artificial. Exacto, sí. mal empleada. De feito, ao final a inversa indica inteligencia artificial, sí. pero bien empregada, claro. Claro, claro, claro. Pues, <risa> no si, un texto muy bonito de Carlos Labraña, ah, que es un escritor, tra... poeta tra Leros, también, sí, sí, sí. Sí, poeta escritor de Carlos eh, traballou moito con nós no taller Ajá. eh entender un pouco esta relación que existe entre os títeres o actor e <risos> o texto E a, a partir de dai Creou un espectáculo extraordinario Onde Emprega os personaxes Infantís ¿no? uh -huh. De galaxia, mistura todo eh, Mistura o espantallo amigo Con uh -huh. o profesor Lamote uh -huh. Ou con, con Con outros personaxes Con logo namorado De fina casal de rei, por exemplo e aí mistura todo e creo unha historia moi simpática que creo que vai vai funcionar moi ben durante todo o ano 25 Pois deseamos moitísimo éxito a ese traballo, por certo as, as, as titellas, como dín os catalans o, o, o, as titellas, si sí, sí. pois de, de, tamén actuarán lógicamente Si, sí, si, sí, tamén actúan, se están creando personaxes eh como Toribio, por exemplo, uh -huh. ou a súa amiga Sara, non? O claro. rato de biblioteca, Carai. é moi simpático, <risos> que vai ser moi bonito, aí realmente creo que o espectáculo vai funcionar moi ben e o elenco o elenco está vai ser Andrés Giraldez e Miguel Borin, esos meus compañeros de de Talsarina e eu estoulles votando tamén unha man na dirección Botan, mo, mo, moverán as marionetas logo entón eles, non? si, sí, sí, moven <ríe> e actúan, moven <ríe> actúan. para os cantar os bonecos <ríe> fa, fa, nos cantar, bueno é eh, que son fantástico <ríe> unha cousa, eh, bueno xa, das a idea de poder falar tamén con Carlos, que, que que paga a pena que telo aquí tamén a nosa eh, humilde emisión radiofónica para os galegos do Mediterráneo, non? Vale, mañan vou estar con él na Sí, sí. Pues, na, pues, na presentación do do seu libro porque pues, desta obra de desta obra de teatro hmm. saíu unha novela escrita por él tamén. Pois pues felicítalo, entón, felicítalo de nosa a, parte de agora mesmo. Pois pues felicítalo eh, de nosa parte e eh, dille que que que o incomodaremos entre comillas para, para que fale con no os na radio. Non te eh? preocupes, eh, calquera consa falamos e vale. ma, mañan vou estar con el esa xa yo comento. pois seguro que terás moitísimo, teredes moitísimo éxito non, non somente de, de, de, de, de asistencia de público senón que o libro vais a vender con as gallas, seguro Hombre. segurísimo e Simón, tanto. Sí, sí. As, edit Car as editoriales están para iso Car Carlos era e eh, eh, Irmán du, dunha grande amiga que tiñamos nos que se chamaba eh, eh Sabela Labraña, que falleció ah. aquí tristemente, eh, sí, era profesora sí. en la Universidad de, de, de aquí de Barcelona, compañero de nosotros cuando fuimos a mm -hmm. licenciatura de, de galego-portugués aquí en ah. la Universidad de, y, y bueno, pues mándale un saludo a nuestra parte, de Fala que, de, que Couchil está encantado de saber que, que, Hombre, bueno, que, su, que, que has... está con nosotros Están boas mans, non vos culpo. Bueno, que estamos encantados de que a súa produción literaria lingüística e poética siga tendo éxito, é que lle desexamos muitísimo. Bueno, que xa intentaremos conectar con el se acaso te falalle primeiro depois en mandarnos o contacto, vale? Perfecto, falo eu mañá e canto tella xa volo paso porque aparte o libro acaba de descelarse agora mesmo, então sempre ven unha certa publicidade na, eh, na universal. Túa, escoito unha cousa que que tamén quero poñer, eh, por al menos que os nosos ointes, de, os galegos do Mediterráneo saiban. Tam, nas túas redes, nalgún momento tamén te faz eco de cousas importantes que pasan en Galicia, como o de Mofa e, Bef, e, e Befa, esas excéntricas, non? Sí, Que... Sí, sí, también dirigidos por Kiko cadaval eso, eh. que se ha sacado un cartel antes de estar la obra. Claro. <risa> eso <risa> es <de, risa> adiantarse a todos o sea, sí, sí. pareció muy maravilloso cuando ven a su publicidad, porque es cierto que los tiempos corren, corren, sí. corren demasiado, sí. pero es una producción tan grande, tan grande y tan hermosa sí. que, que da gusto ver que cada año eh, no paran, sí. están ahí a punto de testear ahora sí, algo moi interesante é cunha xira importante, non? que van a pasear por, por todo sí, por sí. casi por todo Galicia, Rianxo, Tui, Foz o Concello de Ames, Vigo, Morrazo o Cultura de... bueno, a verdade, o Teatro de Rosalía de Castro de Coruña, carai, carai unha sí, sí, un, un, sí, sí. grande unha grande producción, non? <risas> a ver a que fala coel es que a nos trein moi ben, moi ben <risas> Escoita, pero hai unha cousa, que nós outros somos talismán. Ah, claro, xa sabes, el xa sabe que nós somos talismán para todas as persoas que entrevistamos Hombre, e que... <risas> non vou saber, se si cada cousa que falo con vós despois se fai realidade. Eh? Claro eh, sí. É extraordinario. Claro que <risas> pero, pero mira, entre entre risas, pero vanse facendo realidades, vanse facendo. Si, sí, eh, eh, nos nos comentámolo como como unha pequena curiosidade, pero en realidade non sei, tamén podemos dicir con, con bastante seriedade que eliximos ben as persoas coas que o comentamos e non, non terían tampouco esa grande publicidade e grande éxito, non? Quere dicir que temos sorte tamén eh, eh, sí. ou noa tambén falar coas persoas que, que falamos, de todos os hitos, xa sabes, nos aprezamos moitísimo o voso traballo títeres, seguro que terá moitísima tanxarina, terá moitísimo éxito eh, eh, e ese esa estreia en, en, en, en Arteixo vai a ser un exitazo. A ver se si somos estrella, cap... na estreia en Arteixo van a estar Joana Suárez, mm. eh, Joana Luna, eh, Miguel Borines Eduardo Faría, que é da compañía portuguesa tamén, e Andrés Giralde, en escena. Ahí, eh, ahí, claro ahí. Eh, o diseño da iluminación está feito por vilma Moutinho. Eh, en fin, que é un elenco importante, non? Eh, este abrazo, este abrazo grande, saltándose a, a fronteira. Para, para unirnos a, ao sentir portugués tamén da celebración do, do 25 de abril. Fantástico, fermoso, fe, feiticeiro. A verdade é que eh, todos os que asistan van a disfrutar moitísimo. Desexamos que continue, que non, que non somente se sexan en, en Arteixo, sino que se espalle tamén por moitos sitios máis, non? Si, sí, está algo 15 de, de estamos en o 15 de febreiro. Mm van a estar en Redondela ajá, que ajá. Redondela participou tamén activamente no proxecto uh -huh. cedendo locais, ensaios, etcétera que se fixeron tamén en Redondela uh -huh. a parte de Pobal de Barxín e bueno eh, merece tamén que en Redondela a terra de dos tansarinos sí. pois disfruten. tamén poda ser visualizado sí. o, o espectáculo que disfruten ademais, lógicamente bueno, claro, claro. que Que a dille a todo o equipo que deseamos moitísimo éxito que Moitísimas grazas por, por os minutos que nos dedicas Cada vez que te chamamos tan amablemente Nos atendes E eh, eh, bueno, pois, ata máis vernos Como solemos decir os galegos, non? Moi ben, Ival, ata máis vernos Até xa Até xa Unha aperta grande Exacto. O sea estamos de rayanos <risa> exactamente, pois pues, falando de rayanos vamos a poñer agora unha peciña de música que ten moito que ver co real coro toxos e flores de ferrol posto que este ano van a cumplir nada menos que cento de zanos de existencia Mima. vamos a intentar <risa> falar co presidente no seu momento vamos alá, veña ta logo venga, venga. Tendido 5. Tota la informació taurina de la setmana, els dilluns de 9 a 10 de la nit Radio Ràdio Boi. A Radio Samboy en directe per internet é moi fácil. Entra ao nosso web radiosamboy.cat e clica a opción en directa. També podes escoltar programas de dias anteriores amb a opción podcast. Escoltar Radio Samboy allá onde siguis é moi senzill des del web radiosamboy.cat Rádio Galegos no Galegos no baix Bueno, Xolio, xa temos outro lado do fío telefónico o sí, sí. noso o noso correspondente eh, en ese apartado de Kenche preguntou outras cousas que agrade agra eh, que puxo tamén que el nos axuda a, a, a disfrutar e a compartir vamos a dar as, as boas tardes benvido boas a Xosé Manuel Xosé Manuel Xosé Manuel Boa tarde, benvido, xos Manuel. Eh, e tamén venga Felizano, non, aínda que sexa un bocadiño máis tarde, pero aínda temos tempo, non, de de saudarte, de felicitarche o ano. Pois si sí, a igualmente para vos. Bueno, un un, un placer e unha honra terte novamente este ano aquí participando e compartindo contigo ese teu apartado especial quenche preguntou que vai precedido de moi, de de cosas interesantes que ti siempre preparas muy adecuadamente Sí o sí eh, teñemos padriños que me lembran cada cada día que colaboro. Bueno, así, así da gusto. <risa> bueno, eh por lo menos o mellor. Que se saiba que o agradecemento eh, eh, eh, é mútuo, cordial e ademais é eh, eh, ben sentido, que, que se saiba, por lo menos, por lo menos que se saiba eh, públicamente. Eh, pois pues veña, o... menos en xaboná de o turrón, como se di de por aí. ¿Eh? Vale, exactamente na meio, quen quen che preguntou, non? Empezamos dentro do quen preguntou, empezamos co bule bulo, como sabedes. Vale. Aí, que no... a introdución. Predeci... Precedido dunha boa música, vamos alá. A, a introdución, veña. Ella.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 de Lugo que están entre los 50 de eh, que teñen as súas obras uh -huh. entre os 50 mellores do planeta lembramos que este este boom de muralistas eh, lugueses empezou con Diego As que gañou no 21 o premio o melhor mural do mundo e tamén a Liga Nacional de Graffiti uh -huh. e agora, pues mirade entre eh, o 2021 e agora 2024 pasamos a ter xa non só un, xa non tres, grafiteiros lucenses da capital de aquí da provincia, de Lugo, que están coas suas obras entre 50 millores do mundo. Uh -huh. E vamos con uh -huh. a terceira. Terceira. Eh, Julia Otero premiada. Supoño que Sabedes vende recibir o premio de honra da Comunicación 2024 da Diputación de Barcelona. Uh -huh. Recoñécese con este premio o xornalismo con este responsable, ademais do seu sempre firme compromiso cos valores éticos. Para a Julia, eh, bueno, como sempre, eh unha honra unha maravilla ter a, a unha galega, en este caso unha moi fortina, por sempre por pois, eso é ben reconhecida polo seu eh traballo sempre tan rigoroso, tan profesional. Premio de Honor da Comunicación 2024. Sí, señor, da deputada. Correcto. Ximos de uh -huh. cal cuarta. Eh, o Celta eliminará o Real Madrid Da Copa do Rei Esta noite, como saberes, xogan o partido De octavos de, de final Da Copa do Rei En Madrid, o Real Madrid Contra o Celta de Vigo, concretamente As 21h30 horas Pois ben, unha meiga viguesa Ben de pronosticar que o Celta Pasará a cuartos cun resultado favorable De 1 a 2 O sea, que gañará esta noite Por 1 a 2 o Real Madrid no Santiago Bernabéu Segundo ela, a crise da Supercopa e o momento do Celta, sumado o... o seu conxuro segredo, farán posible ese resultado e, ademais, que quen queira apostar por ese resultado que siga o seu consello, porque vai levar premios uh, uh, uh. ah, eh, seguros O sea que non será unha porra calquera que... Exactamente, bueno, é nadie no que, que xa o ten eh, a maldición, entre comillas contra o Madrid e a bendición entre comillas O Celta está votada Ten que ir a apostar Que aposte, pero que la ten seguro Segurísimo unha amigo que exactamente apunta Cosas interesantes para os galegos vale Correcto, imos coa quinta Burela conta Coa mellor xogadora de fútbol Sala do mundo E brasileira xoga no equipo de burela E chamase Emily O premio vende sí, sí. de otorgarlo A revista Futsal Planet Eh, chamase o premio mm, Jaco Futsal Awards, que sería, para entenderlos entre todos y todas, o equivalente ao balón de ouro do fútbol. Uh -huh. O sea que o balón de ouro do fútbol, mm, neste caso, a mellor xogadora de fútbol sala do mundo e, pois pues eso, de Burela, de xogo do equipo local de Burela, de fútbol sala, e, e brasileira chamase Emily. Pois pues tenen unha honra que a mellor xogadora do mundo de fútbol sala en Galicia, concretamente con pues... na vila da Marinha Gurela vale, vale, e vale. rematamos a última a ver onde estará o bulo a, a ver a última a u... gran descubrimento arqueológico en Casayo o achádego pode corresponder a unha aldea alto e o seu cemiterio o descubrimento arqueológico foi por feito público esta semana a través da asociación científica Sputnik Labrego en Casayo concretamente en Casayo, con sello de Carvalheta de Valdehorras. Trata de ser una aldea da época alto medieval, na zona chamada como Penedo Xudío, lugar onde a asociación escabou en setembro de 2024. Uh -huh. Con prezamento, coñecíase xa na zona, xa se fixeran prospecións, concretamente uh -huh. o arqueólogo de de Vila Martín Santiago Ferrer, xa uh -huh. xera alguna búsqueda por aí, eh, nos 90, pero nunca fora investigado a fondo. Ahora, a partir desa de excavación, en setembro do ano pasado, pois pues descubriron xa esto que está facendo o público. Tra zona de vivendas, podría corresponder a unha aldea, concretamente a aldea que está por aí documentada como aldea de Casabio, uh -huh. que sería unha ceca de época visigodón. Aquí, sabedes que noticias superinteresantes, los mejores eh grafiteiros están en Lugo, a mellores xogadores de fútbol eh, sala do mundo están Burela, Julia Otero premiada, eh, o conselleiro da cultura pon un proxecto en riba da mesa para ver se si se pode darlle folgo ao galego. Sí, sí, sí. e eh, eh, bueno, é un medio que di que bastante Santa Admirador do Madrid, estou máis contento, non podo estar. Hombre, non es... sei vos.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 Vale, pois un conto, unha invención, bueno, algo que pode tragarse, pero que a mellor sí, eh, non se traga moito. Gente, a eu intento, que intentó ben, eh, me xa un pouco ben, intento que estea Está intercalada. Está intercalada, pero, está inteligente, está está inteligente. Intercalada, pero bueno, que, que, que churros con chocolate non leva. <risas> Imos a, la, a segunda. A segunda parte, a segunda parte, parte de queixo preguntou que é ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Na na Caca? Con predicción de música primero. ¿Qué É así, ¿verdad? Esta é a peza, é música de, de Bayuca que sirve para presentar que pasa, pasa na Riviera Sacra que non ten nada que ver co Bulo. Estas son reais, verdadeiras. Correcto, unha crónica acelerada, unha um, crónica express de cousas interesantes destes de días aquí pues na, na Riviera Sagrada. Imos la... Empezamos logo. Mm. Eh festas, festas, celebracións eh, en pleno xaneiro, festas de inverno, pois pues temos que dicirvos e recomendarvos que este domingo será a festa dos fachos. Este domingo de 19 en Castro Caldelas. E como sabedes, se che temos contado en outras ocasións, con unha festa en xebre, ancestral, con a tradición que se remonta moitos anos atrás, que ata Vicente Risco documentou, eh falou dunha posible hipótese da súa celebración en definitiva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 Castro Caldelas, pues agora te doa traxeición, después de a procesión remata xa lí, Con... e aí pues xa acaba desde todo, esa festa rachada, chourizo, pa pa de viño, Deugust... e... degustación, degustación sí. gastronómica importante. Correcto, pues aí recomendación, festa dos fachoso domingo. Uh -huh. Eh, outro algo importante foi estar estes días, pues que eh, chegan axudas a viticultores dentro dunha de liña para a conservación da paisaxe convocadas por medio rural a través de AGED. Sí, sí, sí. Son para todos eh, todas as viticultoras inscritas eh, en activo no Consello Regulador de Ribeira Sacra. Por importes de 1000 eh 2000 euros dependendo se a zona de viñedo é, é, superficie xaira, me, eh superficie chaira non me eh mecanizable ou se é en socalco tradicional non mecanizable. Os que teñan viñas, digamos, en socalcos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 y as fotos grandes, pues no no como como antes. Muy bien, una vais? Recor de visitas nos museos de Quiroga no 2024. Eh, segundo ven informar a Oficina de Turismo que os museos quirogueses, que lei hai dos o xeolóxico e o etnográfico, este pasado 2024 pasaron por ali perto de 6500 persoas. Eh, o que supón unha data récord dende que se crearon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 achegándose a Quiroga, pois poder visitálos. Sí, sí. Eu quería facer un inciso nese aspecto que, que pareceme interesantísimo. Chegar de Quiroga a Seara non hai moito moi, moi que desplazarse. E aí na Seara tamén hai un unha a fundación que eh, paga a pena visitar, que ten instrumentos... Fundación Legar, tamén, outro. De... Xa, podemos considerar tamén como outro museo, porque está dentro do Conce de Quiroga, correcto? Legar, fundación Legar, Legar. instrumentos... Eh, de raíz instrumentos de raíz que xa entrevistamos precisamente o, o, o, o seu director ou ah, e, e, e, e paga a pena de verdade que paga pena polo menos para, por ver ese instrumentos de raíz extraordinariamente eh, curiosos e importantísimos non moitos deles de cana lóxicamente uh -huh. Uh -huh. Vale, totalmente perdona... un terceiro museo que podemos sumar a oferta turística de, de Quiroga sí, que, evidentemente, pois aí tamén queda apuntado muy bien, muy bien. que rematamos sí. eh, o que se preguntou de hoxe coa terceira pata deste de escano que é sí. es sabeduría popular sabeduría popular que tamén vai precedido de música, vamos a la sí, va música logo dai dai dai dai, dai, dai. Esta pezada que precede esa información necesaria para eso, no solamente sabiduría popular, sino también recuncho literario-lingüístico eh, eh, abondoso. Sí, y tanto. ¿Dónde te enrolles, Julio? ¿Eh? ¿Dónde te enrolles? ¿Cómo que no? Sí, hemos logrado. A ver, sabiduría popular. Sí. Sí.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 Boa, un, un exemplo dunha casa onde, onde habita onde habita a miseria sí, sí, sí. Sí. nesa casa pobriños falta de todo non hai de nada falta de todo e non hai de nada miseria claro hasta nin polvo aparece por aí ¿Eh? <ríe> hasta nin polvo aparece falta de todo e non hai de nada vaya, vaya. Sí, outra si, sí, si, sí, si sí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 deixa o aí e de, xa despexas tía X, non? <risas> Exactamente sí, sí, sí, sí. E rematamos a sabedoria, a sabedoria popular de hoxe como sabedes, nesta novena tempada, cun colaborador colaboradora, neste sí. caso é un colaborador mm. e, a topeino aquí na Ribera Sacra é mm. conhecido tamén vosso, mm. chama-se Rafa Aguiar, Aguiar. Sí, e, sí. e, bueno, traballa aquí fai el comunicador ten un proxecto radiofónico que se chama radiofort que todos e todas poder tamén buscar en Google e escoitar porque ten contidos e eh, selección musical moi moi interesante e colabora con este programa Claro que si sí. Vamos a escoitalo veña ponemos, a ver que, es... a ver que un, con que nos sorprende Rafa a guiar hai temos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 Dous non discuten si un traga Porque aínda tendo toda a razón do mundo Con testimunhas e ata fotos ou vídeos subidos ás redes sociais Publicación de Facebook Alabamos te señor Outro non entra en razón Para que continuar gastando tempo e forzas? Permitirme, esto é lógica incontestable Non nos ponhamos agora a discutir o lelo Non se pode cambiar as accións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 e eh, sabias, por decirlo de uma maneira, non? creo que bastante popular, que dos non discútense o non quere. Mhm. Uh -huh. E despois esta se chama sinxèbre, eu tamén a teño un pegado algués. Ímos morrer todos. Si, sí, sí, sí. <ríe> sí. Ahí... alguén se estresa cando alguén quere facer de dun gran dare a unha montaña.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 Sí, todos chegaremos aí, todos pasaremos por aí, Bueno, que un, un placer, unha honra terte aquí novamente, eh, José Manuel. A verdade é que un um, uns moi moi moi acheitados. Sí. Sí. Moi aproveitados. De Veña, a ver o traballo, a ver audiencia eh, se atreve a, a... a buscar o... a apuntar cal pode ser o bulo. Eh, sigo a, no... ahora a, da, Na, a da, no... da internet para a... acabar o programa, vale. Oíben, a noticia mentireira, vamos alá. Veña, con música despedimos tede, José Manuel, hasta logo. Veña, gracias. Hasta logo. Hasta logo. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar I fer ràdio amb vosaltres I per vosaltres que Pugeu a bord? La República Samboyana Ho deixaràs tot per escoltar-nos Ràdio Samboy Més de 40 anys amb tu Galegos No Baix Xolión, baixamos esta peza. Baixamos esta música que arrabieira. Viene, arrabieira. Sí, sí, de... eh, vamos a falar pois pues, con Agade de Toxos e, e Flores. O Real Coro del de Real Coro. Coro sí, vamos sí. alá. Precisamente o seu presidente Arturo Lamas Braña. Moi boa tarde, Arturo. Hola, muy tardes. Benvido, moitísimas grazas por atendernos eh, antes de que se nos esqueza parar para para a nosa conversa o primeiro que temos que facer é felicitarvos por por esses de zanos que oides a cumprir, non? Si, sí, pois eh, unha ledicia para todos nós eh, sí, ter chegado aquí despois de 110 de anos unha agrupación que se dedica ao folclore eh, e a música tradicional galega, pois é eh, realmente mm. algo maravilloso. Eh felicitacións por a parte que xe toca e, e ti como presidente estarás xeo de faena, porque tendes que a, a, a, non presentarvos moi, a moitísimos actos seguro que, que no teatro aí en Ferrol, bueno, xa tendes eh, preparado moitísimas xa, eso xa xa ta feito. Moi, moitísimas historias, non? <risas> bueno, estamos aí fazendo organizando dándole forma o que queremos presentar cando, cando celebremos o Centro de Zanos do Debudo Toxos a finais de maio no Teatro cofre estamos todas as seccións montando e todo o espectáculo e, e bueno, a mín como presidente pois, cada unha vez de, de celebrar o centenario e ora o cento de así que unha responsabilidade grande sí, sí bueno, pero é eh, unha honra e ao mesmo tempo disfrutar dun, dun traballo que, que leva moitísimo tempo eh, sí. eh, bueno, facendo cousas extraordinarias e ademais importantes posto que dá desclase de moitísimas, non somente da, da cultura popular, senón tamén de baile, de bolillos, de tambor de pandeireta, etcétera etcétera, non? Sí, sí, eh, temos alrededor de uns 300 alumnos nas distintas escolas de, de baile, gaita, sí, baile, gaita, tambor, pandeireta, calle de bolillos, cantareiras, eh, para de, desde menos de tres anos ata personas maiores, sí. E eh, aquí ao longo de toda a semana, polas tardes, estamos con co co nosos locales eh, ata arriba de xente que uh -huh. pasa por aí para aprender en un poquinho máis sobre o noso folclore. Bueno, grandes profesionais e eh, grandes profesores e eh, e eh, ti coordinando ese traballo tan importante. Sí. Teño, pe, teño entendido que para o día 25 deste de mes teredes te unha grande actuación. Co, xunto, co, per, ademais, m, participará con vosotros o, o, o presidente da Real Academia Galega, o non o Víctor Fernández Freixanes. Sí, eh, pois cando... Yo... Aí para celebrar ese festival a finais de xaneiro que, que conmemoramos a publicación dos estatutos fundacionais que se que saíram a luz o 20 de xaneiro de 1915, pois levamos uns anos facendo un pequeno festival no noso local da Rúa Magdalena, en este neste ano que tamén é así cadrou coa celebración das, das letras galegas Canto? adicadas ao coccionero popular, popular galego, galego e a tradición sí, e as cancións de tradición foral claro. personificadas as cantareiras pois vamos a contar con Vítor Freixanes, o presidente da Academia Galega que vai falar eh, vai falar do porquê esa decisión do plenario sí. da Asamblea e ademais das nosas cantareiras estaremos acompañadas das cantareiras da agrupación Xacarandaina que foi Caralho. a primeira agrupación Caralho. que ten un grupo de cantareiras de dentro do Os espectáculos folclóricos Unha gran, grande eh, tamén un, un Imitación de, de, do Real Coro Lóxicamente Porque eh, vosotros fostes pioneros ¿no? claro, e, no? Pero a verdade é que Xa Grandaina está tendo moitísimo éxito E pois pues, Ese convite con vosotros Vai a ser un grande espectáculo Por certo, é gratuito? Si, sí, si sí. Normalmente nos casi todo o que fazemos é eh, gratuito Nos ha A nosa, a nosa idea fundacional e o que están aí nos estatutos da difusión do, do folclore galego e intentamos facelo sempre gratuito todo o que levamos a cabo ao longo da ano tanto as clases como os festivais Cara, eh? como sí, como todos eh? entonces non, non hai que facerse socio é dicir, pagar unha pequena cuota para poder ser eh, para poder asistir ás as clases ou algo así non, non, eh, en principio son gratuitas o que pasa é que a xente despois faise se socia, eh, ve que que con que esa pequena aportación de que fan os socios pois permítenos pagar a luz, a auga, sí, sí, sí, sí. Eh, Un... o mantemento das instalacións e poder acceder a, a, a, a que nos axudan a seguir facendo cousas para para manter para manter a nosa actividade sí. anual sí, sí. unha pequena aportación de mantenimento non por así decir sí, sí, sí, porque ademais son 4 euros ao mes, o sea, E total, 48 euros o ano non, non, non supón nada día e, e pode ser o, o, o carné familiar ou ten que ser cada un cada unha... Non, a... aquí son, son socios... Individuais. Person, personais, individuais, sí, claro, sí claro, claro, cada claro. persona é un socio, sí. Bueno, tendes grandes profesionais que acabo de aumentar o momento de ti con un deles, porque tú tamén eres gaiteiro, é eh, dicir, pro, eh, profesor de música, non? Profesor de gaita. Eu son o, o mestre de gaita a parte de de Ana Corral, sí, todos somos todos somos mestres mestres mm, que estivemos dando clases por todos España. ¿no? Mira, eh, nos eh n, e incluso de temos un una gran relación con a, a casa gallega del Hospitalet porque eu fui fai moitos anos xa, o que a andar a súa banda de gaitas eh a lo por los años pues debe hacer ya no corro creo que 30 o así casi y y bueno pues ya que teño esta oportunidade pues Dardes un saúdo a todos, que sei que algúns nos están nos desde desde el hospitalete. Desde... Sí, sí, sabemos, sabemos, sabemos. Sí, sí, e además temos moi relación precisamente con Manuel, que é o seu presidente, con, eh con, con todos eh, eh, eh, to, eh, todos os grandes componentes da élite que tamén teñen un grupo de cantareiras, o sea que que, bueno, a, a, a semente que fixeste des os, os antiguos, pois hoxe continua precisamente o, a Casa Galega do Hospitalet, ten, ten unha grande traxectoria pois, musical e, e, e, e, e, bueno, tamén gastronómica, que, que, que, que sempre celebra moitísimos actos. Quizás o mellor este ano son capaces de convidarvos a, a algunha das súas celebracións. Ah, Fai dous anos, estivemos aí no... sí. nos Pifol Nos aí... Pifol, sí, sí, sí. sí, sí. Fai dous anos, estivemos co Coro Nas parellas de baile E o grupo de cantares Estivemos aí, sí, pois casi 50 personas E nos trataron, como non pode ser Como xa sabíamos que nos iban a tratar de maravilla E para nós pff, foi emocionante moi, bueno. é, sei... Despois de moitos anos De non estar aí Pois volver aí a a botar unhas pezas e cantar, pois foi realmente emocionante. É impresionante, a verdade que a relación co, con Galicia, os galegos daqui, os galegos do Mediterráneo a aprecia moitísimo a vos as vosas as vosas visitas e lógicamente cando vos achegades aquí, pois claro que se desviven todos eles, pero en realidade o que pasé que parece ser que, bueno, parece ser que telefónicamente temos algún problema. Vamos a intentar chamar outro día. Parece que as meigas querían que, que, que non nos pudéramos continuar con, comunicando, pero en realidade a verdade é que... Bueno, estaba dicindo eu que os galegos do Mediterráneo sempre nos sentimos extraordinariamente satisfeitos cando den de Galicia nos visitades. Ademais, disfrutamos, pois, pues, eso, o, e, imitando, ou, polo menos, intentando que a nosa cultura se xa se coñecida aquí no noso entorno, non? Sí, sí, sí, aí con, con toda a labor que levan feito os centros galegos por, por tantos anos, pois, pois é, creo que, que é unha labor moi importante e, e que, que fixeron moito por, por manter vivas as súas tradicións e, e aí hai moito fruto que se sacou e, e xente que siga aí diante que que ten un gran valor para para mater vivo a nosa folclore Vale, o valor, eh, casi que por así decirlo, por lo menos para dar a conhecer a todos os nosos ointes é eh, eh, o de Real Coro Toxos e eh, Flores, porque eh, cento de zanos dan para moito, ¿no? pero que en realidad, eh, además tendes varios CDs, varios discos publicados, pero esa trayectoria ese, eh, ese traballo que, que tuvo que ver que, que, que na época franquista quizás o mellor hubo dificultades para mantelo, e ao mesmo tempo aquilo da non sei que que, en, que naquela época aquel eh, non sei eh, como le chamaban eh, as, as había un, un nome especial que, que lle daba eh, no que lle daba na administración os grupos de baile, non, unha, un... Ah, pero todo sencillo que haber co sección femenina. Eso, eh, eso, eso me refiro. Dios corse dan. Si, sí, bueno, nos eh... Nos textos de anos nunca nunca pechamos as portas, na, ni, ni no fractizamos ni nos cambiamos de nome. Claro. Eh, convivimos, convivimos, pois non sei, mal, mais mal que ven seguro co co femenina, que feminina, sección feminina, pois deu sacou aos aos grupos esos concertantes de de toda de toda España por por fóra do polo para dar unha imaxe máis am, amigável do Do, do, do, do franquismo pero en, a nos nos costou moito salir, eh, hasta os anos 60 non salimos de, de España a primeira saída foi cara a Portugal sí. pero creo que o valor o valor realmente do coro pois, é quizás incluso ata a chegada da, ata a Guerra Civil, ata o ano 36 meses sí. primeiros anos en eh, En pouco menos de 10 anos teñen 300 actuacións, os impulsore dos Demandades da Fala, E sí. o modelo que Casi Demandades da Fala collen para formar coros por toda por toda Galicia. Por teólicia, sí. eh, son pioneiros no, no teatro galego, mm. fan unha xira a Barcelona no ano 34, claro, recaudaron fondos sí. para para erigir o monumento a Concepción Arenal aquí en en, en Ferrol. En, en Ferrol. Sí, sí, e máis sí. temos localizada a primeira a primeira grabación do coro el grupo de baile con sonido que foi aí feita no en, en Montjuí mm. nun acto folclórico que hai que ve un americano a gravar esa, esas actuacións e esa é a primeira grabación que temos do, do Toxos con sonido e cadra aí en Montjuí no, en Montjuí, sí. si Pues eso, bueno, 34. que manter esa raíz eh, foi foi importantísimo e ao mesmo sí. tempo que, que hai que llegar a conhecer a todo o mundo que, que saiba que, por certo, eh, algúns dos discos están xa esgotados, ¿no? casi é no, eh, difícil de, de, de poder adquirirlos. Que pero que xa nos atopan, non? Pero, pero a mellor vosotros, de, gracias a vosa non documentación e bibliografía, a mellor podedes convertirlos en digitalizados, eh, eh, se algún interesado quere chegar a, a a disfrutar deles pois poder pedírvolos a vosotros, non? A ver, a, a primeira a primeira grabación que foron do, do ano 22, que do, de dez discos de pedra, na que está mm. a primeira grabación íntegra en no galego, entre outras cosas a primeira grabación dun, dun dúo de gaita con clarinete dun trío de gaitas e a primeira grabación, por exemplo, da Alborada de Rosalía. Eso eso está todo digitalizado, digitalizado o no, vírmonos o no momento cando cando digitalizaron calo ti ben un proxecto de digitalizar música galega e si sí que se, ese ese esgotou, pero bueno, por aí andan e é fácil eh, creo que a través do Consello da Cultura Galega están digitalizados na súa página todo, todos esos discos. Mm. Baixo en día é bastante bastante a chegarse a esas primeras grabacións incluso. Si non... O último que temos que foi grabado no ano 2015 polo centenario, que o que proxecen aí mm. da Rabieira sí, e sí. Y esas cosas pues sí, esos eso, eso ainda, ainda nos quedan algún por aquí en no noso local, sí, sí e, enda, Que se poñen en contacto con vosotros e poder pedirvos claro. e a axudo ou, ou por, por, posiblemente que, que non sei, algo que se poñen, que tendes tamén unha página importante, que e, tendes un correo electrónico para poder falar con vosotros e que poidan os que queiran, os que estén interesados en, en documentación, porque ter eso é unha grande un, un, un, non sei polo menos é unha primicia, non? Sí, sí, sí, sí eso é eh... Algunas cousas son son únicas e prime, eh, pioneiras na, na na grabación do nas grabacións en, de música galega, si sí, si, sí. claro. algo do que aparece por aí e despois a, a, ao longo de todos os discos pois sempre hai cousiñas que son, que, que, que son propias do, do, do tollo e que, e que es, o, o atopan a que despois o canten moita xente o interpreten moita xente sí. Comentátenos antes de que, que continuabades eh, bueno, que teñades moitísimas actividades e unha delas era tamén teatro continuades tamén co, co teatro? No o teatro a, o te, a, a sección de teatro desapareceu Vaya. hai nos anos 60 sí. É, un... é algo que non sei se retomar un retomar pero <risos> sí. non te... lle damos voltas algunhas veces fixemos, por exemplo, no centenarios e que fixemos, retomamos a unha representación Podemos a representar mm. eh, mal de moitos, mm. pero como solo eran para dúas personaxes, pois Entre dous nosos coristas Pois fixemos unha representación Lidado de mal de, mal de moitos Ajá. Pero É difícil de de armida, pero, claro. pero bueno é, é, Non sei, o teatro levaría moito tempo Oxe hai moito previsional uh -huh. Nesto e, e Non sei Lleamos algunhas veces voltas pero non no, no acabamos de, de coñer o, o pulo suficiente eso para devaluación. O que sí é certo que hai que poñer valor, que, que en realidad mantedro eh, continúa sendo unha grande exposición eh, eh, gran do Real Coro e as cantareiras gradaílle, non? Sí, sí, eso sí, eso sí que levamos aquí desde mediados dos anos 90 e a misma directora, Maite López Blanco, cunhelas, sí e, e, e ese, ese traballo de, de recuperación da, e dos, das, dos toques e das melodías que se recollen, pois ese é un traballo tamén moi importante do, do que leva a cabo o Toixos Efroles. Claro tendes tamén documentación, queres decir que o mellor tamén tendes unha biblioteca que, al, que alguén pode pedirvos a, a, non sei, polo menos documentación para, para poder, é o que eu dicía antes de, de, de investigar, algún filólogo alguna persoa que queira investiga, investigar de, de alguna cousa vosa pois pode poñerse contacto con vosotros teño entendido que tendes un correo electrónico info arrobatoxoseflores punto com, non? Sí, sí, sí. Eh, a, a parte de todo de todo de todo o que levamos a cabo día a día temos un arquivo mm. no que un, un registro de de recorte de xornal desde o ano 1910 desde o 1914 xa de, de, dos primeiros recortes antes de cando empezan a ensayar, eh, fotografías desde o ano 1915, eh, obras de teatro das representadas, un mm. arquivo de partituras que están totalmente digitalizado o día de hoxe, é mm. eh, que eh, que moita xente que se interesou polo, por exemplo, polo teatro galego, como a filóloga Laura Tato, que ten publicado moita sobre teatro galego e sobre este inicio do teatro a principio do século XX, pois sí, andivo nos nosos arquivos e, e as, as nosas obras están aí eh, publicadas e, e registradas e Todo está máis ou menos catalogado, o leva unha archiveira unha historiadora que se dedica a iso, e, e, e bueno... Vamos facendo a cousiñas porque supón moito esforzo, moito traballo e moitos cartos que non temos e... sí, pero si si 8 días, 8 días está todo máis ou menos controlado, si si. Moi ben, moi ben. Hai que seguir turrando eh, da levita eh, ao a, a, a Deputación da Coruña para, eh, para que para que axude, sabes como empecé en eu cando es, es comencei a dicir que falaba galego? <risos> Vaya. Ai, hombre, outra vez temos problema con... Bueno, como, como, como a, a comunicación, eh, eh, pues, eh, parece ser que se non eh, O que vamos a fazer é eh, poñer a peza de música que teñamos previsto para despedir a Arturo, e eh, desculparnos con el porto que a comunicación estive mal. Esa peza de música que teñamos previsto era a, o Alara de Pantín, que ademais interpreta precisamente Arturo Lamas Braña. Vamos Alara. Xulio, me parece que este programa non daba máis, eh? Con, con esta música precisamente de Arturo Lamasbraña, esta eh, peza extraordinária lalá de Pantín, despedimos o programa a Taubindeiro Xoves. Queridos ointes, moitísimas gracias por a vosa atención, que teñades unha feliz semana e a vindeiro Xoves. Amigas, amigos, que anoite sexo a vosa descanso a rúa vosa liberdade E o sábado, eh, perdón, os xoves que ven, taremos aí que outra vez. Voltaremos. Así que, amigas, amigos, chao. Feliz semana.